Юче обертався тихо і не скрипів. Зараз увійшли всі на простори подвір'я. Тут було темно, та вірменин йшов так певно, начеб у своїй хаті. Звідсіля зайшли до костьолу, цілком зруйнованого, не було тут ні вікон, ні дверей. Вірменнин ішов далі на помацьке а козаки за ним, держачись у пітьмі один одного. Близько престола вірменин відсунув від стіни якусь стару ікону малювану на дошці. За нею було в мурі заглиблення. Він став шукати руками по мурі, аж вдарив в одному місці кулаком. При краю заглиблення мур подався. Тоді Вірменен натиснув його плечима, і зараз відчинилися невеликі дверцята на пролаз двох людей. То були двері дерев'яні, а лиш зверху виправлені вапном, і подобали на мур. Тепер Вірменен викресав огню і засвітив свічку. «Це наша скритка», – каже усміхаючись до іскри. «Ходімо далі». Пішов східцями вниз, а козаки ступали осторожно за ним. Тут було сиро і зимно, наче в могилі. Тепер приказав засвітити смолоскип. Східцями зайшли у просторий глибокий льох. По однім боці лежали на землі людські кістяки, загорнені в останки одежі. Вони при світлі смолоскипа дивились безочними ямами і шкірили зуби, аж лячно було глянути на них. Ті прогнилі мертвецькі голови начеб усміхалися на привітання нових гостей. Козаки хрестились і відвертали очі. Один вірмене не бентежився тим і йшов наперед, держачи в руці свічку. Козаки мимоволі зауважили, що не всі кістяки лежали на своєму первісному місці. Тут же опісля хтось порядкував і поскидав їх на одну купу, щоб не заважали. Звідсіля зайшли до другого, ще більшого льоху, який простягався Либонь під цілим костюлом. Він був переділений від попередньо великою аркадою. Тут був поміст, виложений камінними плитами. Ступання козацьких чобіт – Відбивалося омуре склепіння якимось тупим дзвінким відгомоном, наче хтось у розколений дзвін дзвонив, аж уха хлящала. «Прикажи твоїм людям, – каже Вірменин, – щоб ступали тихіше». Тепер зауважив іскра, що Вірменин ступає тихо, мав кіт. В обох цих переділах льоху стояли всілякі скрині. Це, мабуть, було те добро, про яке Вірменин говорив. Зайшли опісля у захід, на довгий і низький коридор, в якому були глибокі отвори, чорні і страшні, мов очі мерця, Йшли тудою досить довго, наприкінці показались оп'ять дерев'яні східці, вже добре спорохнявілі. Вони ламились під ногами і западались. Тут були на горі грубі, з ржавілим залізом ковані двері. Вірменен свернувся до «Іскри». «І двері треба виважити, бо вони замкнені. Тут було дуже гниле і душне повітря. Дехто став кашляти, кілька людей приступило з залізними дрючками, підважили двері і виважили їх з порохнявих одвірків. Вірменин загасив свою свічку і те саме зробили з малоскипами». За тими дверима були ще другі, слабші, ті вирвано вже легко. Тепер повіяло свіжим повітрям з надвору, струя його аж пройняла всіх. «Ви вже на замковім подвір'ї», – шептав вірменен іскрі. «Я своє вже зробив, тепер вже самі промишляйте, та добре держиться, бо яничари посічуть вас на січку». Іскра казав відвезти вірменена далі під костьол і там його стерегти. Сам вийшов перший на подвір'я замку. Тут була сутінь, і ніхто його не бачив. За ним пішли другі і стали під муром. Тепер іскра став роздивлятись по замковім подвір'ї. В замку світилося. Так само на вершку замкової вежі горіла бочка з смолою. Зроблено це з привички, бо ж у замку знали, хто під цю пору господарить у пристані». Від цього світла, котре розходилося горою, не було великого пожитку в самим замку. По мурах замку ходили оденцем яничари, яких змітала тут і там з укриття козацька куля. Посередині замкового подвір'я стояло яничарське поготівля. Вони розмовляли між собою, та іскра не міг нічого зрозуміти і даремно підслуховував. Іскра не знав, що йому робити, узяв замало людей з собою, послати би за підмогою, то не знати, кого і куди. Вертатися самому теж небезпечно, позробиться рух. Турки помітять відчинені двері в мурі, і тоді все пропало. Та сталося таке, що ждати було годі. Турецький старшина відстав від гуртка і, проходжуючися, зайшов аж у цей бік, де під муром стояли козаки. Відразу наткнувся на іскру, придивлявся до нього в сутіні, не пізнаючи. «Чого тут поставали? Мов стовпи, чого не йдете на свої місця?» Місто відповіді іскра потягнув його. Ганджаром по шиї турок захарчав і повалився в судоргах на землю. Кілька жовнірів підбігло сюди, не знаючи, що сталося. Тих спіткала та сама доля. Козаки зарубали їх шаблями. Тепер же не можна було скриватися. Козаки кинулись завзято з шаблями і ножами та стали їх без розбору різати. Зачинився пекельний крик. У замку в вікнах від цього місця заблимали світла. В замку гадали зразу, що яничари завели між собою бучу. Аж ось долетів до них крик, що козаки вдерлись у замок. Яничари пообігали з усіх закутків з смолоскипами і, побачивши гурток козаків, кинулись на них прожогом. Ставайте під мур і не дайтеся взяти іззаду!» – кричав іскра, відбиваючись шаблею. «Пускай ракету!» Іскра, побачивши таку велику силу турків, знав, що коли не наспіє поміч, він не устоїться. Ракета стріляла високо вгору. «Ти, Жмайли, спасайся до Льоху, я вас усіх заступлю до останку». Та нікому і на думку не прийшло вступати. блиском ракети вступила усіх надія, що Сайдачний не дасть їм пропасти. Вони відбивалися, стоячи під муром, аж рука омлівала. Турків лютила така зухвалість. А ще більше те, що ніхто не вгадав, кудою козаки сюди добралися. Сагайдачний пильно наслухав, що у замку робиться. Коли почув крик і засвітила ракета, він знав, що іскра вже на місці і треба поспішати з поміччю. Він дав знак драбинникам, вони підступили під мур, ніхто їх не зупиняв, бо всі збіглися на іскру». Захпурчали драбини з гаками і позачіпалися на мур. З усіх сторін дерлись козаки на мур і стали спускатися на замкове подвір'я. Козаків налазило щораз більше. Вони кинулися з шаблями на турків іззаду. Одна частина із заступами стала підкопувати землю від воріт і усувати каміння. Ворота вже й так були розбиті. Іскра з своїми лицарями, побачивши таку підмогу, відступили від муру і наперли на яничарів. Настала рукопашна, турки не встояли і стали розбігатися. Дехто міг, ховався від цього пекла. Яничарів вибили усіх, хто не вспів у яку скритку сховатися. Замок був опанований. Кинулись тепер його грабити і шукати за пашею, котрий десь у замку скрився. Добича була дуже велика. Крім зброї та харчів, забрали військову касу і багато скриняк з золотом, яке сюди позаносили багаті купці. Сагайдачний увійшов сюди воротами. Іскра розповів йому все. Сагайдачний пішов оглянути цей тайний прохід. Зайшовши з Марком у підземелля, застав тут вірменена під сторожею козаків. «Ти прислужився нам добре, – каже до нього. Тобі зараз...» Виплатиться тисяча дукатів. Йому лише триста належиться, нагадав хтось із старшини. Дай спокій, хай виплатять йому за всю прислугу тисячу. У письмі святім говориться, «Ту не приясте, ту не дадите, а ми маємо з чого платити. Скільки ми були би, козаків збавили, коли б не він». Вірменин, почувши такий приказ, отамана дуже зрадів. Ланявся низько на всі боки, а коли йому виплатили дукати, він ще раз просив, щоб його добра не рушали, і остався тут пильнувати. Шмайло поставив зараз сторожу біля скринь у підземеллі. Сайдачний увійшов у костьол, де сиділо кілька козаків на ступення престолу і курили люльки. Принесли смолоскипи і освітили середину костьолу. Сайдачний став до всього придивлятися – Страшна руїна, вікна всі, колись венеціансько склас вітражами, повибивані, що хіба останки полишалися. Склепіння попукало, ікони по стінах понищені, позривані, лежали з поламаними рамами на долівці. Прикраси і різьба італійської роботи побивані, престол поламаний, а ковчег лежав подалік на землі. Одна фігура над престолом, яка ще на своєму місці осталась, була – подірявлена кулями, і стерчало в ній кілька стріл. Видно було, як тут бусермене забавлялися. «Іди, Марку, припильнуй, щоб усе гарненько із замку забрали, а після виведи козаків із замку, у яким Льоху поклади кілька бочок пороху та приладь людей до підпалу. Запалити відтак смоляними кулями замок. Не забудь позабирати наших полеглих товаришів і ранених». А після підпалимо город. Це прокляте гніздо людської недолі мусить довго пам'ятати козацьку гостину. На замковій подвір'ї почулась сурма на збір. Козаки стали збиратися. Шмайло видавав прикази. Стали усю добичу виносити на умовлене місце. Сайдачний вийшов з костілу з козаками на вулицю. В тій хвилі запалав замок а рівночасно загорілося місто в кількох місцях відразу. Кафа горіла вогненним морем, козаки відпочивали по огородах та на площах, аж почувся страшенний ізгук, наче пекло відчинило свої ворота. Над замком аж затьмарилося від куряви і кусків цегли та каміння, що вилетіли у воздух. На дворі стало світати, та ніхто цього не зауважував, бо в місті було ясно, мов, у день. На базарі лежали цілі копиці награбленого добра. Треба було все впорядкувати, одне позабирати на вози, друге – на байдаки. Сайдачний пішов на те місце, де були невольники. Хто був до цього здатний, брав зброю і ставав у ряди. Із них назбиралось кілька добрих сотень, через що армія Сайдачного побільшала. Ти, Іване, бери своїх людей і вертай морем. «Я тут мушу ще остатись і упорядкувати, а на це треба кілька днів. Татари, певно, так легко нас не перепустять. Треба направити вози, щоб обсувалися. Тобі треба поспішатися, щоб турки не заступили тобі дорогу. Не без того, щоб який чорт не дав знати туркам, що ми тут гостюємо. Ти вертайся з Богом зараз, та хай тобі не захочується скакати на боки. Судна навантажені добичею». «Пропадеш, якщо ти прибудеш на січ раніше, і мене там ще не буде, так знай, що мене орда задержала. Збери військо, яке зможеш, і поспішай виручати». На тім вони розпрощалися. Від моря залунала козацька пісня, а кафа палала. Чотири дні побував Сайдачний у кафі. Стільки було тут роботи. До повороту через ворожий край треба було добре підготовитись – Тепер літом серед великої спеки могли татари запалити степ, а тут така велика сила народу. Визволенців нарахували 12 тисяч, були між ними мужчини, жінки і діти. Усе народ здоровий, призначений на продаж. Якраз перед чотирма днями «Іскра» відплив з козацьким флотом, забравши частину добичі і невольників на море. За той час Сайдачний спорядкував своє військо до походу. Найтяжча річ була перебратися через гори, розіслав стежі на всі сторони і вже мав і сам рушати, як причпалував до нього козак відзадів з докладом, що іскра знову повернув до пристані у Кавському заливі. Сайдачний поспішав до моря. Недобре, отамане, великий турецький флот поплив під очаків, нам неможливо тепер туди перебратися. Значить, що морем нам немає вороття? Так воно і є. Як турки довідаються від татар, що ми у кафі, то невдовзі сюди за нами наспіють. У пристані я їх не боюсь. Витягнемо гармати, на берег окопаємось, і нічого нам не зроблять. Поки не прийде їм у поміч новий союзник, каже Сайдачний. Кого ти думаєш, який союзник? Голод. Знаєш, скільки в нас людей, а кожному їсти хочеться. Наші харчові припаси вистануть на три місяці найбільше. У Кримі не поживемось, бо все повтікало нам з дороги, а після татари запалять ще й степ. Ти знаєш, що воно значить. Так, нам не лишається нічого кращого, як перейти з суден до табору з усім добром. Судна попалити, а ми всі підемо перебоєм через Крим». Сайдачний подумав хвилю, а потім каже, «Краще грати у дві карти, чим на одну все ставити. До того, що ми всієї здобичі на вози не зберемо, бо стільки возів не маємо, а ті, що є, то так нагружені, що ледве їдуть. Покидати стільки добичі – шкода, а коли б ми її покинули, то не заберемо тих харчів, що на сутнах зложені, а цих вже ніяк нищити не можна». «Знайш, Іване, що ми попливем такою дорогою, якою Запорожці ще ніколи не плили. Поплинемо в Азовське море, а звідтиля рікою Міусом вгору, поки буде можна. Відтак перетягнемо судна до ріки Самари, і тоді ми вже дома». Іскра взявся за голову. «Що ти загадав? Степом та ще мочаристим, човни перетягати? Та чим? У нас нема ні волів, ні коней». Хоч мені голову друба, я за таке діло не візьмусь, бо не втру цьому носа. А я втру і будеш мені помагати. Не маємо ні коней, ні волів, але є люди. Переточити човни не така велика штука. Зробимо так, як роблять на січі, пускаючи готові судна на воду. Воно, справді, може, далось би так зробити, та ось нові труднощі. Між моїм козацтвом пішло луною, що вертаємось через Крим. Не знаючи, чи тепер схотять. У них і тепер думка, щоб судна з усім потопити. У мене бунту непослуху не сміє бути, говорив твердо Сайдачний. От я зараз вернуся лише у таборі запоряджу, що треба. Чепеля поставлю на моє місце, то досвідний ватажок. Підожди, так і тут я. Сайдачний почвалував до табору. Зараз поскликали старшину, і Сайдачний пояснив, чим діло. Козаки не були цьому раді, що Сайдачний їх лишає, але таке признали полковника Чепеля отаманом. Робіть так, як дотепер робили. Йти табором вкупі, не розбігатися, на ніяку добичу не лакомитись, хіба яку отару овець забрати, щоб прохарчуватись. Отамана у всім слухатися, якби мене. Та коли б я дожив а стрінуся з яким неслухняним, то досі йому й жити. Ти, Марку, остаєшся й далі обозним, держись добре і слухайся досвідної козацької голови. Як мені поталанить прибути на січ раніше, то будьте всього певні, що зараз поспішу вам на виручку. Я вас не оставлю в тісноті, бо я за вас відповідаю моєю головою. Ну, прощавайте, товариші, дай Господи здорово побачитись. Та ще одне. «Дайте мені трохи визволенців, що на морі бували. Мені треба на судна здоровий рух та досвідних голів більше». Зараз на перший поклик залишилося більше, як дві сотки визволенців. Вони почували себе на морі безпечнішими. А тим часом гурт козаків повилазив суден на берег і обступили іскру. «Що ви врадили з отаманом, коли зачнемо судна палити?» «Підождіть, – каже іскра». Зараз верне сайдачний, дачний, іскра поміркував, що ці, які сюди прийшли, жартів не знають і готові на все. «Ми все і без нього зробимо», – каже один, дивлячись грізно на іскру. «Досить нам всієї морської волокити. Ми тут суднами возимось, а там здобича паювалась. Ви знаєте, що добича буде паюватися аж на Січі». Ми знаємо, та ще хочемо її бачити, та здобиччя, що на суднах піде на дно моря, а ми і до сієї маємо право. Схаменіться, товариші, невже ж у таку важку хвилю ви ставати хочете проти старшини? Ти по турнаку собачий мовчи, коли не хочеш у морі скупатися. Нам тепер на морі ватаршка не треба. До цього гуртка стало прилазити більше козаків. Очевидячки, що вони бунтувались. Ту хвилю причвалував Сайдачний своїми розсильними. Гурток покинув іскру і пішов йому на зустріч. Сайдачний приказав своїм козакам держати мушкети на поготові. – А ви куди мандруєте, прочане? – Йдемо до табору, – каже передній той, що так гостро поставився до іскри. – Не загибати ж нам на морі. Морем на Україну вороття немає. – Я кажу, що є вороття і морем, і я туди вас поведу. «Іди собі сам, коли воля, ми до табору йдемо. Зараз завертати до суден на свої місця!» – крикнув сайдачний сердито, показуючи булавою. «Ми раз сказали, що не вернемося, уха тобі позакладала?» – крикнув сердито передній казак. «Чорт нам такої старшини, що заморити нас хоче?» Сайдачний не дав йому докінчити, вихопив з за пояса, гримнув стріл, і козак, пощілений в саме чоло, розвів руки і впав на землю. Всі збентежились, дехто отямившись, хотів хапати за зброю, та ось поза Сайдачна виступили козаки з рушницями, готові до стрілу. Їх старшина крикнув, «Хто з вас ворухне рукою, піде чорту в зуби. Привезти сюди з табору чотири гармати з усім» приказав сайдачний до посильного козака. «А вам, собачі сини, за непослух і бунт, зараз тут буде і амінь». Обертаючись до старшини свого почту, каже, «Двох із них пусти, а прочих поведи на берег моря і кожному кулю в лоб». «Слухай, дідоводи, – один за другим, – кажуть до тих, що їх помилував, – скачіть до судин і скажіть там тим, що жоден до табору не сміє йти». «Жодне судно не сміє бути затоплене, а коли зачнуть далі бунтуватися, то я ось зараз затоплю судно сам гарматою, але враз і з ними, і з вас ні одна душа не вийде на берег». До моря стали наближатися дві вибрані сотні визволенців з рушницями, і ця бундючна, зухвала юрба, що недавно так грізно ставилась, тепер посмирніла, мов ягнята, збилася вкупу. «Підожди ще хвилинку». Я тобі дам більше цього чортового м'яса, каже Сайдачний. На суднах ще є бунтарі, тих ми ураз з другими покараємо. Тоді виступив Іскра і став Сайдачного просити. Сайдачний, пожалій їх та вибач їх дурному розумові. То добрі козаки-лицари, я не знаю, чому їх такий дурман напав. Це ж люди із твоєї школи. Тим гірше для них, коли мою школу споганили. Це ж не новики які-небудь. А мене, я прошу за ними, головний виновник вже покараний, зроби це для мене і прости. Правда, ти мені врятував життя, то для тебе я і прощаю. Рушай один за другим на судна і не показуйтеся мені на очі. Козаки побігли на берег і поскакали до суден, радість того, що їх іскра своєю просьбою вирятував. Сайдачний передав коня одному з посильних і відправив до табору а сам пішов на атаманське судно, де стояв заткнутий малиновий прапор. За ним пішов іскра. Він каже, «Якби ти, Петре, був, не приїхав, зі мною було б зле. Мене вже по турнаком лаяли і втопити відгрожувались. Одна іскорка і порог був би спалахнув. Я дивився на тебе, як ти говорив. Твої очі, звичайно, такі лагідні, тепер стали страшні. В них була якась демонська сила». Ти, мов той вузь сказки, потрафиш живу істоту повернути в камінь. Дивився на тебе, та мене самого морозило, а їм-то, певно, кров зледеніла від твого погляду. Треба хотіти, треба мати тверду незламну волю, а вона, певно, поконає противника. Та ще треба знати і душу того, над котрим хочеш панувати». Коли б я був, зробив інакше, уговорював, просив, то вже було б по моїм отаманстві, а може би, вже й не жив. Отаман дав знак і вдарили веслами з усієї сили. Зараз поміркував іскра, що судна пливуть на полудне. Отамане, не туди дорога у керч, туди дорога у синоп, каже Сайдачний. Вони нас там якнайменше сподіваються. Треба і їх навідати за одним заходом. «Де ж ми сюди добичу заберемо?» – клопотав іскра. «Тим разом обійдеться. Буде з нас, як зруйнуємо город, на трохи невольників визволимо, І козацтву треба зайняти якоюсь лицарською роботою, щоб їм джмелі з голови викурити». Погода була гарна, і море спокійне. Вислані на стежі судна, котрі плили великим колесом, ніде не запримітили ворога. У синопі, до котрого відплили підвечір, Нікому і не снилося про те, що так близько стоїть небажаний гість. Синоп – це велике торговельне турецьке місто. Стоїть у близьких зносинах з кафою царгородом. Тут же знали про набіг козаків на кафу. Їх все заспокоїло, що козаки вдоволяться кафою і попливуть собі геть. Козаки увійшли у город вночі, не зустрічаючи жодного опору. Стрітили трохи турецької міліції та жовнірів, яких мить побили, потім підпалили в кількох місцях. Турки думали зразу, що це звичайний пожар. Аж згодом, коли бігли рятувати, пізнали, хто це зробив. Напав усіх великий страх. Кожний забув про пожар і ховався, де попало. Люди, мов божевільні, бігали серед пожежі і гинули на козацьких шаблях. Тільки невольники заврушилися Розбивали кайдани, убивали своїх наставників і єдналися з козаками. Збирайтесь, братчики, до пристані, гукали козаки, скликайте усіх, розбивайте льохи і тюрми, а швидко, бо ми тут довго не будемо і над раном відплинемо. Почуйте голоси сурми, то буде знак, що незадовго нас тут не буде. Цілий город перемінився в одно палаюче море у пекло. Сайдачний навіть не виходив на берег. Від моря приказав пильно сторожити, щоб не попасти у Матню. Такої легкої побіди ніхто не надіявся. Усі признавали, що це треба приписати талантові і щастю Сагайдачного, усі, почавши від такого бувалого козака, як Іван Іскра, до останнього дивилися на Сайдачного з великою пошаною, з пієтизмом. Всі свята вірили, що де Сагайдачний отаманує. Там козаки мусять побідити. Такого ватажка не можна не слухатися. Ті, що хотіли під капою бунтуватися, тепер тяжко каялися. Сайдачний відніс велику побіду не лише над турками. Він побідив душу козацтва, яка покорилась його талантові і стала відтепер сліпим знаряддям у його лицарських умілих руках. Як вже були на морі, каже до нього іскра з голосом. Вибач мені, отамане, що я дотепер не знав тебе оцінити як слід. Ти незвичайно щасливий чоловік, до чого тільки возьмешся там таланить. Я тобі зараз усю тайну відкрию, чому мені дотепер таланило, бо я, поки до чого візьмусь, перш добре обдумаю. Тим я не подібний до попередніх наших козацьких праводерів. Вони ризикували. Я ризикую хіба остаточності, коли нема виходу. Вони ризикували відразу, не почисливши своїх сил. Я, обдумавши добре, зараз берусь до діла, коли знаю, що вдасться. Коли ж ні, то навіть не показую по собі, що в мене така думка була. Ось ми тепер знищили синоп. Я знав, що турки того не сподівались, щоб ми по кафі зачинали зараз ще з други. Ця пожежа синопу упевнить турків у тому, що нас усюди можуть сподіватися – тому кожний приморський город не випустить своїх сил на море, а держатиме для своєї оборони. Коли б у мене були легші судна, не такі погружені, я, може би, з ним помірявся. Тепер годі на таке пускатися, бо все було б вже ризика. Ми пливем на керч. Та незадовго приплило стежне судно з закладом, що від заходу пливе Великий флот. Тепер треба поспішати. Візьми Івана Секстант і покажи найкоротшу дорогу на Керчі. Гребці вдарили дуже веслами. Сайдачний послав іскру на розсліди. То був справді турецький флот з великими кораблями. Іскра виміркував, що він пустився козаків доганяти. Він либо догадувався, що козаки плестимуть до округи Криму. Вони дурні, каже Іван сміючись аж тоді помудрішають, коли, напевно, дізнаються, що ми на Керч пливемо. Коли б вони догадувались того, зараз непримінно заступили б нам дорогу. І були б раніше підплили туди, ніж ми. Козацька флотилія заплила по заливу, і Сагайдачний, щоб піддурити турків, вигадав ще одну штуку. Назбирали камешу, пов'язали шнурами і пустили на море. На цих в'язанках понакладали куклів, пороблених теж з очерету, понав'язували різних шмат. Здалека виглядало це, наче плели човни з людьми. Цей дурман повівся добре, бо турки, наблизившись, стали стріляти з гармат. Не вадить, що собі напсують пороху і куль, а ми тим часом будемо у лимані Міуса, а там вже відпочинемо безпечно по трудах. Вже були в лимані, як і гук турецьких гармат, доходив ще до їх уха. Відпочивали тут два дні, виспались і поживились, закиплили далі горі річкою, аж поки не доплили до того місця, де човном та ще й на груженем годі було плисти. Тепер почалась тяжка робота – витягати судна на берег і перетягати їх до Самари. Тут була пустіль, поросла густими острівцями старих з нерубаних дерев. По розпорядку вісайдачно нарубали дерев і приладили їх на округлі валки, котрі треба було підкладати під судно і так їх посувати далі. Козаки поділились на гуртки до кожного судна. Була тут дуже непривітна вагниста сторона, поросла камешем і трощею. Треба було шукати сухіші місця, а то скільки суден загрузло в болоті, що з бідою їх можна було витягати. Судна перетягали одною дорогою, одне за одним, через що не треба було більше дороги промощувати, як для одного судна. Від сонячної літньої спеки видобувалися задушні смороди, згнеючі в мочарі камешу, що не можна було дихати, і люди душились та кашляли. Вночі не було краще. До цього з'явились цілі хмари кровожадних і влізливих комарів, що обкушували людей до крові. На землю насідала густа мряка, що на кілька кроків не було нічого видно. Сайдачний побоювався дуже про своїх людей. Коли б прийшлося довше так жити, то, певно, прокинеться від цього якась недуга, яка їх здесяткує. З цього важкого становища треба було чим швидше видістатися. Він підганяв людей до поспіху. «Поспішайте, товариші!» Босе це багно нас усіх заморить». Незважаючи на свій високий уряд, він знімав жупан, роздягався до сорочки і, облитий гарячим потом, працював заодно з козаками. Козакам не вільно було сідати або лягати на землю. Не вільно було пити зеленої води з багняцька. Під ніч розкладали огонь з камешу, з чого виходив великий дим, що відганяв комарів. Козаки сідали відпочивати на човни. Та мимо цих осторожностей козаки стали западати на пропасницю, яка їх дуже мучила. Коли кого присіла, він лежав цілими днями в байдаку в великій гарячці. Ніхто не ремсував проти старшини, бо всі вірили, що один сайдачний зможе їх вивезти з того нещастя. Працювали всі невпинно, бо отаман працював з ними і не щадив себе. Сайдачний силою своєї твердої волі не піддавався недузі, хоч не раз було таке, що ж умлівав Сутоми. При помощі свого секстанта витичив собі дорогу на Самару і туди невпинно прямував. Ця мандрівка так усім надоїла що інколи приходило їм на думку викинути всю здобичу з суден, або й судна покинути і втікати. Та ніхто не посмів такого слова сказати. Коли сайдачний цього не каже, так очевидно, що того робити не треба. По довшим часі такого страждання видістали з багнисто місця на взгір'я, поросли лісом. Всім аж полегшило на душі. Тут було цілком краще». Повітря було чисте і здорове, натрапили на гарну річку, що плила до Мівса, з чистою водою, якої козакам вже не доставало. Вода, яку назбирали у кафі на човни в бочках, від гаряча була тепла і вже стала теж псуватися. Сайдачну була ще одна жура. Він поспішав добратись до Січі. Хто знає, яка доля стрінула ту частину війська, що пішла через Крим? Кожна днина була йому дорога, та поминувши це, треба було на тім місці відпочити. Багато було недужих, яких пропасниця з них збивала. Сайдачний мав з собою цілий шпиталь з неможених недугою обесилених товаришів, яким нічим було помагати. У тім місці багато було всяка звіра. До тепер жили самою рибою та сухарями. Тепер можна було добути свіжого м'яса. В лісі були цілі пасіки диких бджіл, у дуплах дерева, а меду стільки, що плинув дірами, мов потічки з джерела, і застигав на повітрі. Сюди сходились різні звірі та лизали солодку патоку. Сайдачний казав недужим їсти багато меду, в лісі було багато ягід. Сагадачний підтримував того бадьорого духу, який запанував тепер між козацтвом, своїм дотепом та жартами. Знову забриніла бандура, залунала весела пісня. Тепер не можна було у пізнати того суворого Ташка, що не знав жартів. Хоч страшний біль голови морочив йому світ, він не давався. Зараз послав досвідчених козаків розглянути, кудою найближче до Самари добратись – та вибрати пригоже місце, щоб попускати на воду судна. Вони повернули третього дня з доброю вістю, що Самара вже недалеко, і добрий берег знайшовся. Сайдачний скликав козаків і заговорив. «Знайте, товариші, що ми при Божій помочі перебули більшу небезпеку, як велика баталія з турками. У цій проклятій стороні ми могли усі загинути від нелої пропасниці». Цієї дороги ні я і ніхто з вас не знав, та що я вас туди повів, то не винуйте мене за все, бо як самі здорові знаєте, іншої дороги нам не було. Ми ще не знаємо, як поталанило тим товаришам, що вертаються сушею, І хоч я, як дуже радий і вдячний Небесному Богу і Святій Покрові, що ми два дні від Самари і невдовзі побачимо Дніпро, Словутицю» то моя душа страждає неспокоєм, що з нашими сталося. Нам, товариші, треба поспішати додому, тому берімо зараз до роботи. Спасибі вам, панове товариство, що мене слухалося, і я гадаю, що й далі так буде. Слава сагайдачному, гукали козаки, веди нас, куди знаєш, з тобою ми у саме пекло підемо, бо ти поведеш нас до побіди. Узялись жваво до праці, судна пішли в рух. І справді третього дня добрались до Самари і поспускали судна на воду. Вдарили веслами, і судна помчали стрілою вниз Самари. А коли заплили в Дніпро, кожний мочав пальці у Дніпрову воду і хрестився, наче на Ярданському водосвяті. На Січі ніхто не знав, як повівся похід. Коли вже міркували, що пора було вернутися, огурнула всіх нетерплячка – Стали не покоїтися. І було чого. Бо у похід пішов сам цвіт Запорожського низового лицарства. Пропаде воно враз сайдачним, тоді надовго січ не піднесеться свого упадку. Дехто поплив далі Дніпром на зустріч та вертався ні з чим. Аж ось від Черкас підплив козацький флот, який давав про себе знати гарматними стрілами. «А се що?» – питали на Січі. «Хіба ж Дніпро другим кінцем повернувся, а Крим перескочив до Києва?» Уся Січ вийшла на вали, не вірили тому, що власними очима бачили. Попереду плив Сагайдачний. На валах Січі гримнули гармати на повітання. «Чи се ти, чи твій дух?» – говорив з валу Кашовий до Сагайдачного. «Хіба що ви в місто у Крим поплили на прощуп Київ?» «Далекою дорогою треба нам було об'їздити». «А Чепіль вже вернувся з військом?» «Не було нікого. Або пропало військо, або десь по дорозі загрязло і від татар відбивається», – говорив Сайдачний. А на серці у нього аж похололо. Сайдачний вийшов на берег і розповів Кошовому, що сталося. «Гарно воно пішло, – каже Кошовий, – та погано скінчитися може. Вони вже повинні тут бути, бо їм ближче була дорога, ніж тобі». Коли, не дай Боже, військо пропало, то товариство нам всього не вибачить. Ти все знаєш. Скільки може бути на січі війська, готового до походу? Не більше двох тисяч. Прочі порозходились, коло хліба робити. Гаразд, я завтра йду з ними, дещо між моїми знайду охочих та й здорових. Багато не від пропасниці. І поспішаю на виручку. Кожна втрачена година дорога. Лише треба мені байдаків добрих, бо мої трохи понівечились. Добре, я ще нині запоряджу, що треба, а ти відпочинь. Або виручу там тих, або сам поляжу головою. Я сьогодні певний, що старий Чепіль не дав себе в торбу взяти». Там є більше як дві тисячі неабиякого війська. Певно, десь у Криму окопались, а татари їх обложили. Та для них страшнішим ворогом буде голод і спрага. Тепер стали виносити суден добичу, яка мала бути пайована, як все військо вернеться. Сайдачний приказав брати на судна якнайбільших харчів. На другий день вранці пішли шістьсот кінноти правим берегом Дніпра, а піхота з гарматами. Харчами і таборовими возами поплела далі водою. Полковник Чепіль, розставшись із Сайдачним, рушив зараз тією самою дорогою, якою йшли сюди. Перейшли гори, минули спалений ескі Крим і подались всередину ворожого краю. Йшли великою пустиною. татарські улуси позникали, татари забрали свої отари та табуни і пішли у глибину Криму. До того ще спалили степ, аж страшно було таку дорогу пускатися. Нічого не було видно, хіба почернілу землю, на яку падав пекельний жар літнього сонця. У козаків було харчів доволі, коней і волів кормили сухою пашею, а воду для себе і для скота везли в бочках, які наповняли в тих річках, котрі по дорозі надибували. І коні, і люди страшно мучилися. Гаряче сонце ссало із них останню капельку. Коні дуже помарніли та ледве волоклись, понизивши голови. Дотепер не зустрічали ніде ворога. Аж коли перейшли на другий берег ріки, стали показуватись на обрії татарські стежі, які, очевидно, зорили за козацьким рухом. Вони, наче б, із землі виростали і пропадали в степу. Згодом стали чіпати козаків. І треба було підганяти рушничним огнем, ті напасті ставали щораз частіші. Чепіль приказав, щоб стежі ніколи за далеко степ не запускались і не ганялись за втікачами. Відпійманих татар довідались, що хан з великим військом заступить козакам дорогу перед перекопом і похвалявся, що ні одна козацька нога з Криму не вийде. Старшина, довідавшись про таке, затривожилась. Вони не так боялися татарського війська, як голоду і безводдя, коли б прийшлось довше в Криму задержатись. Народу в таборі було дуже багато, до того ще жінки і діти, яких визволили з неволі. Усіх треба було вигодувати, напоїти. Один козацький роз'їзд захопив десь на боці отару овець, з чого всі були дуже раді. Та цього ненадовго вистало. Вода в бочках стала висихати від сонячної жари. Старшина турбувалась, та цього не можна було козакам показувати. Чим ближче доходили до Перекопської шийки, помітили стежні козацькі чити, що там стоїть справді велике татарське військо. Тепер вже роз'їздів не можна було посилати. Кіннота, що йшла до табору, держалась близько. Треба було сподіватись кожної хвилі, що татарва попре на них цілою силою. Табір поступав уперед дуже обережно, щоб кожної хвилі бути готовим до бою. У тій стороні степу цілів від пожару і вкривався високою травою. Аж одного дня татари стали наближатися. Від півночі сунула чорна валка, яка ще раз стала розвиватися півколеса, поки зі всіх сторін не замкнули табору. Коли нам з Січі не висп'є поміч, то ми пропали, говорив чепіль до жмайла. Як там вже сагайдачний, то він нас не лишить, а може і він десь у цій неповній дорозі пропав. А я сьогодні певний, що Петро не пропав і що він леда день прийде і нас виручить. Ми поки що будемо відбиватись у таборі. Правда, що годі нам зараз йти далі, поки трохи не переб'ємо татар, але взяти себе не дамо. Без води погинемо. Придивись, скільки в нас жінок і дітей. Коли вони помирають, то в таборі кинеться яка пошись і чима, бо чорсь що. Ми тепер так обложені, що хіба птиця з табору перелетить, щоб братів про ваші гори звістити. А я кажу, що вода буде. Я зараз, як ми окопаємось, викопаю колодязь і добудемо води. Неможливо, щоб води тут не можна було добути. У нас і дерева доволі з наших човнів. Не турбуйся, тамане. «Тут хочеш копати колодязь? Ні, не тут, а трохи далі. Тут недобре місце до оборони. Ми рушимо замкненим табором ще трохи вперед. Я гарматою промостю собі дорогу». І зараз положення табору змінилось. Передні і задні вози поверталися, передні попихали люди руками. Звідсіля стали стріляти з гармат у збиту татарську юрбу. Табір шов черепашним кроком» але таки посунувся о кілька гонів наперед серед безнестанної пальби з гармат на всі боки. Татари стали щораз більше присікатися з таким страшним галайканням, що ж морозило. Табір став у такому місці, яке ж майло вважав за відповідне. Зараз повертали вози боком, і як лише настала ніч, взялись до заступів і стали з усіх боків окопуватися». А посередині табору стали могильники під оком Жмайла копати колодязь. Робота йшла день і ніч. Жмайло казав розібрати похідні судна до переправи через ріку Призначені, і тими дошками підпирали стіни колодязя. Чепетією роботою дуже цікавився. Заходив часто сюди і питав, чи вже вода показалася. «Ще нема». Та ми її добудемо, хоч би прийшлось докопатися аж до сарахманів. А що це таке сарахмани? У нас в Галичині вірять люди, що десь під нами якісь сарахмани живуть. Народ дуже вбогий. У нас люди у Великодньому тижні лушпини з яєць на воду кидають. Це, мовляв, для бідних сарахманів, у котрих тільки свят буде, що ті лушпиня поблизують. «Тобі жарти в голові, а мені турбота світ морочить. Я не жартую, коли про колодязь говорю. Він буде, ще й журавля поставимо, та ще й корит на воду наробимо». Татари лише раз пробували взяти табір приступом, та їх так привітали, що лише багато людей втратили. Тепер розпочалася облога. Татари були певні, що візьмуть табір безводням. Коли не голодом і тому ждали тієї хвилі терпеливо, аж козаки самі здадуться або усі вигинуть. Вони не наближалися до табору на віддаль гарматного стрілу. Лише вночі страшно галайкали і тривожили людей та не давали спокою. Третього дня могильники, що копали колодязь, крикнули вгору вода. Цілий табор від цього одного чарівного слова начебто ожив. Слово переходило від одного до другого, поки не облетіло цілого табору. Всі дуже раділи і хрестилися. Копальники якраз натрапили на джерело. Вода підходила раз вище. Здолу кричали, щоб їх швидше тягти вгору, бо вода доходила їм до грудей і грозила їм затопом. Вода була така студена, що ж у костях ломила. Зараз опісля стали спускати вниз відра і тягли воду, котру вливали в наладжені корита. Вода зразу була каламутна, та ніхто на це не зважав, бо вмирав від спраги. Коні, почувши воду, стали іржати і рватися з припонів до колодязя. Жмайло приказав вливати воду в судна, щоб більше було до води приступу. Народ перся до води, що аж сторожу треба було поставити для вдержання порядку. Це протяглося до заходу сонця. Вода прибувала в колодязі чим раз швидше. І вище. Добра, студена, чиста. Зараз поставили на двох стовпах дерев'яний вал, на якому причеплено довгий мотуз з вітром. Козаки напереміну тягли воду і вливали до корит та чавнів. Люди, начеб віджили, усі повеселішали, б на світ народились. Чепіль говорив до жмайла, ти наш Мойсей, що дав нам воду в пустині. Пропали б ми, мов руді миші в степу. Тепер можна вже підождати на місці, поки підмога прийде. Татари іно ждуть того, коли ми здамось, і тому нас поки ще не чіпають. Хай ждуть, ми підожнемо теж. І ми довго ждати не можемо, бо харчів не стане. Треба усю поживу перечислити та видавати на кожну попаю. І ззовні ми нічого не добудемо, ні вола, ні осла. Нам треба забезпечитись краще на два місяці. «Краще буде, як поміркуємо на три», – каже Жмайло. Особливо з сухарями, кашею та борошном треба щадити, щоб не прийшлось саму конятину їсти. Ти, батьку, прикажи кухарям почислити все, а я вже порахую як слід. Усі благословили жмайла і почували себе бадьорими. Навіть скот повеселішав і взявся за суху пашу. В таборі залунала весела пісня, забриніла бандура. Татари не могли того зрозуміти, що сталося – Підкрадались вночі під табір і замість отчаю почули веселість. Як донесли проте ханові, він каже, тим шайтанам сам чорт помагає. Мусимо їх брати силою, а то далі ми всі з голоду і з Праги поздихаємо. Справді татарське військо голодувало, а воду для людей і коней привозили у шкіряних баклагах. Зараз другого дня пішли татари до наступу. Вони під'їхали з одного боку з великим криком і пустили на табір велику силу стріл, які навіть не долітали. Козаки стріляли з гармат і рушниць, косили татарські ряди, мов траву. Татари подались назад і вже того дня не наступали. На другий день знову ніхто не показувався. Татари кудись пропали. То якісь татарські хитрощі, – говорив Чепель до старшини, – вони щось задумують. А нам так довго ждати не можна, бо голод за плечима, коли б так можна на січ віску послати. На таке, каже Струк, всього не треба. Як на січі вже є сайдачний, то він, певно, поспішить нас визволити. Коли ж його там нема, то нема там з ким на виручку йти. Тепер робота коло хліба, і всі порозходилися. Азаки вони зберуться, то ми пропадемо». Краще би розвідати, куди татари поділись, каже Жмайло. Я поїду сам на роз'їзд. Ти не поїдеш, бо тебе тут треба, ти ж обозний. Роз'їзди пошлимо на всі боки, а вже досвідних людей ми знайдемо. Старшина стала подавати різних запорожців, які своєю проворністю відзначились. Поїде Степан Бульба, Тарас Печінка, Максим Грух, Конопель. Господи, у нас не було би людей, названих зараз прокликали, а чепіль каже їм. Беріть голуб'ята по десятку козаків, виберіть найкращі коні і гайдана роз'їзди. Розвідайте, куди татари ділись. У бій не вдавайтесь, а помітивши, де татарва, завертайте швидко в табір. Може, справді покажеться таке, що зможемо рушити далі і перебитись табором. «Воно би можна і зараз так зробити, якби ми могли з собою і наш славний колодязь забрати», – каже Бульба. «Ну, їдемо, братчики». Зараз розійшлись вибирати собі коней, людей. Розізди виїхали з табору і незадовго пропали в степу. Надвечір всі вернулися, крім Степана Бульби. Він поїхав прямо на північ. «Ті, певно, пропали», – каже Чепель. «Там, певно, була найбільша сила». «Ну, Нічого. Треба в той бік послати за слідом другий роз'їзд. Той мусить бути обережніший. Як лиш на світ заносити стала, виїхав на північ другий роз'їзд. Другі роз'їзди, які повернулися вчора, ніде татар не стрінули. Нинішній розізд недалеко заїхав, як помітив від півночі великі клуби диму, начеб чорна велика хмара припала до землі і сунулась з півночі на південь. З півночі підганяв її сильний вітер. «Степ запалили! Втікаймо, крикнули в один голос всі козаки і завернули коні. Вони поприлягали головами до шиї коней і підганяли їх. Коні зрозуміли теж небезпеку і гнали так, що під животами майже землі не татаркали. В таборі помітили їх теж і зараз зауважили пожежу в степу, яка йшла з півночі». Жмайло став на возі з сіном і кричав, «Хто живий, виступайте окопувати табір, та лише так, щоб траву перекопати, порозносити судна з водою по підвози, щоб можна погасити пожар». До табору зароділося від людей. Кожний поспішав, хапаючи, що в руки попало. Шаблю, келеп, заступ. Робота йшла дуже запопадливо. Жмайло приказав перенести порох у середину табору і прикрити перевернутими суднами, а на це накласти одежу і зливати водою. Всі жінки в таборі тягли воду з колодязя і помагали козакам. Хмара диму щораз наближалася. Коні і скот стали непокоїтися. воли ревли, коні кричали та вступили колодязь, понизивши голови. В таборі настала велика жара, а відтак дим заліг у весь табір і виїдав людям очі». Та робота не вгавала, хоч люди душилися від диму. Вітер перекидав полум'я на передні вози, огонь тушили водою. На щастя подув сильніший вітер і погнав огнем далі. Над табором, наче огняна буря, перелетіла. Ціла околиця горіла. Жара була страшна, хоч диму вже не було. Згодом, завдяки тому вітрові, став воздух холодніти. Усі свобідніше відітхнули. В не було ніякої шкоди. Та ось за цим вітром надпливли з півночі справдешні хмари на небі. Почулись сильні громи, які не вгавали. Блискавка одна за другою шниряла по темно синіх хмарах. Затим пішла сильна злива. Дощ падав, начеб небесні застави повідсувались. Злива тривала коротко, начеб на те тільки послав її Бог, щоб потушити огонь по степу. Згодом хмари полетіли геть на полудне, і показалось чисте голубе небо. Воздух прочистився і просвіжився, усі віддихали повною груддю. «Господь на нас милосердний», – говорили козаки поміж собою. А Бульба таки пропав своєю читою. Коли не поліг, то згине між татарами у великих муках. Вони помстять на ньому все. «Пропав або й ні», – каже полковник Глух. Він хитрий, як лисиця, і татарську мову знає, а певно, що дібрав собі таких самих товаришів, як і сам. Я надіюсь, що він перекрався і дасть знати на Запорожжя». «Бог би з тебе говорив, – каже Чепель, – та воно нелегке діло через татарські лави на цій узенькій шиці Перекопській. «Боже, йому помагай, – говорив Жмайло, – а ми порадьмося, що нам далі робити». Поки що лишаємось на місці, каже Чепіль, бо краще не знайдемо. Маємо тут воду, вогнем нам більше нічого не зроблять. Підождім тут ще тиждень, за той час, коли б бульба жив, добрався би, певно, до наших. То за короткий час, пождімо дві неділі, треба деякі вози понаправляти, бо поки стоять на місці, то стоять, а рушити з місця, то певно порозлітаються. Колеса порозсихались. «Нічим мазати, відтак рушаймо далі табором по волі, але певно, коли б прийшлось знову стати, викопаймо другий колодязь і якось не пропадемо, а ближче станемо своїх». А тим часом хан, бачачи, що степовим пожаром табору не знищить, запорядив великий наступ з усіх боків. Татари, мов, з землі поверостали, вони летіли на конях з великим розгоном і криком прямо на табір – аж жахом проймало, з табору стрінули їх гарматою і рушницями. Настала оглушаюча пальба, аж весь став табі... озвався густою хмарою диму. Татари падали цілими валками. За цим валком з трупів ховалися татари, що позлазили з коней, перелазили вал і перлись далі. Звід випускали цілі хмари стріл і посували щораз ближче. Від безнастанних стрілів рушниці так порозпікались, що годі було порохом налаштувати. Татари, мов скажені, перлись далі. Жмайло заздалегідь приказав покопати ями, прикрив їх суднами, і тут скривали жінок, дітей та ранених, щоб їх захистити перед татарськими стрілами. Напираючих татар не можна було ні рушничним, ні гарматним вогнем здержати. Добрались аж до возів. І стали туди дертися. Козаки відбивались шаблями, списами, а то й дрючками. Старий чепіль страшно знемійся і гадав, що йому вже прийшла остання година. Уся козацька старшина боролась поруч з козаками. Жмайло роздягся до сорочки, осмалений димом без шапки, шаблею наголо, бігав з одного боку в другий, перескакував з одного воза на другий, мов олень, і сценав татарські голови, мов маківки. Страшно було на нього глянути, очі набігли кров'ю, губи спечені, аж чорні, голос охрип, дві стріли його досягли, з нього текла кров, яка на ньому засихала, та він на це не заважав. Де був найбільший напір, там він зараз і з'являвся». Ось так їх, братик, ось так собачих синів, ми їх проженемо. Ось незадовго наспіють наші на виручку. Сайдачний вже у перекопі. Не давайте, вже недовго нашого горя, – говорив так навгад, щоб піддержати дух у війську, хоч сам не вірив у те, що говорив. Жінки і діти, що у ямах поховались, підняли страшний лемет. Кожне прочувало, що коли татари прорвуться у табір, то усім прийде Інець.